Egun honen zure guzieri, denak horritugu tiroka. Leheno, historikoa doa genituen, zeugen, paskua, devilie eta xovenema askizolatuak eien famili politikoetan, baina eskema politiko tradizionalaren zartatziarekin batera, guai, denak, esker, eskuin, muturra guztan dena eta zentrua ere bai, elo zengaien inguruan, Elikadura, energia, kultura, industria, teknologiak eta juridikoan ere bai poloniako adibidez freskoarekin edo nun soberanista izan behar da. Gure etxeetan diabe obe diote. Arazoak osutan kanpotik eldu. Europa, mundializazioa, globalizazio neoliberala, immigrazioa eta beste. Horen parean, eskua berrizartzearen esperantza finkalekun nazionalan. Diskurtso innartxu batekin, talde nazionala ovesten da. Mugen kontrolak berrizartuz, ekonomikoki tokiko aktoreak privilegiatuz kanpokoak baino, kulturalki kidetza gora ipatuz, identitate nazionalaren aurtzea salatuz, bai bai, soberanismo itza hau guzietan dugu gexigarraian maleruski desolidarizazioa dugu errege. Alta, pandemia gara jonekin nehoiz baino gehiago egiaztatu da denok mundializazioaren erregulazio sozial eta ekologiko bat inala fite beharko dugula. Baina nola egunero komunikabideetan fibra nazionalista aktivatuz pentsatzena aldea eskala nazionalarekin Lortuko dugula. Europa nun dugu. Europa nunen zuten da. Europa nun ikusten da. Eskasiak baditu, eta partikulaski haute garaietan bizkak zabaleko aduk, eh? Alta, pandemia garaionekin, nio ez baino gehiago egiaztatu da, denok bere ezinbesteko beharra dugula. Berpiste planaren zazpion eta begoetamak miliak euroak, estatu guziak, behadira, behiak, zuriturik. Ingurumenaren babesaren aldetik berdin, gindilaren mila, miliak euroak. Bideonez, Europak budjeta ambiziotu batekin, Europa soziala, Europa bat egunerokoan elkartasunean pratikan bere egitarrekin, legitimitatean, babesan, sekuritatean, Bai, guri gaur egungo garai pesimista, non iritzi publikoetan egoismo nazionalak eta diskurtso soberanistak errege ditugun, Europa baketsuaren eraikuntzari agenas behi baten bultzada popuruen artean mugetatik at behar dugu. Mire eskerra getazen zunik, ta pasaigunan,